Bigarren unitatea, Atarian, ezkondu egingo gara. Se. Aupa amaia? Kaixo iker, gaur izean iritsi zaigu ezkontzarako konbidapena. Eta, animatuko zarete? Primeran pasatuko dugu. Jaina, Pedro eta bik ez dugu zuen ezkontza galdu nahi. Andoni oso pozik jarriko da etorriko zarela esaten dio danean. Ondo dago, mila esker gurekin gogoratzeagatik. Bai, Agur!